Відсапується, наче не з комори через сіни перейшла, а здолала далеку дорогу Чуєш? Горпино озивається Славна ти в хусті А та я і зніму зараз, це Василь Не знімай, каже Олька, ходи в хусті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 Один Бог знає, тільки ж небагато. Чує моя душа, що небагато. Уже ти, Василю, намочився зі мною, то більш не мучитимешся. Олько, гріх таке говорити, чоловік до неї. А я добра тобі хочу, ось і надумала. Хай Горпина залишається в нашій хаті. І живіть з нею. Як жити? В один голос вигукує сестра і чоловік, Подивовані, що вона чи угадала їхню балачку, Чи підслухала. Живіть, як чоловік і жінка. Ой, Олько, склипує сестра, І береться розв'язувати хустку на голові.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 помиритись Василь хоч і зарізяка страшний а з ним жити можна зводиться з лавки, хапається рукою за стіну а ти куди чоловік до неї у свою комору там я вмирати буду а ви тут заставайтесь не йдіть за мною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 А батько зліг, переминається з ноги на ногу малий грицьку. Дайте їсточки, бо я помру так, як мої брати повмирали. Я не задурно, прошу, я відроблю вам. Чи тепер на городі, чи тоді, коли виросту. Геш, виростеш, коли не помреш, бубонить Павло Музика.